Dhe mbas të këtij kapitulli vjen një kapitull tjetër i quhet Kapitulli Gjërat që shpëtojnë njeriu nga zjerë xhehenimit. Sot janë gjëra shumë të bukura, do t'i dëgjoni vetë në shallonin e Allahut dhe nevoja tyre shumë të mëdha të besimtarët. Sot do flasim për mashtrimin. Por nuk kemi për qëllim fjalën e mashtrim, ata njerëz që mashtrojnë njerëz të tjerë. Nuk ështëu qëllimi sepse kjo është një vej për shumë e ullët, edhe bësëj se nuk ka nevoj që të zjatësht e të sjarot, shumë gjatë kjo dhe i qërështje, vetëm e afton që të regosh njëzë e hadithin që ka thënë profetis sallallahu alai sëllem, kush në mashtran me nuk është prej nesh, nuk është të qëllimi i temës sotme, po e qëllimi i temës sotme është mashtrimi vetës, Në kjo është çësia e cilën e kanë nevojë me të vërtetë që të qërohet. Sot do flas me ninë Allah për mashtrimin e vetes. Sepse mashtrimi i vetes është një prej mashtrimeve më të mëdha, të cilat nuk i kupton njeriu. Madje mund të vdesësi dhe ajë është i mashtruar edhe se di vetën që është i mashtruar. Sot Allah subhanahu wa taala thënë: "Fela taghrannakum alhayatu ad-dunya wa la yaghrannakum billahu al-ghurur." Shumë të, të ju mashtroi juve jeta e kësaj dynjaje dhe të mësoj më ashtroj juve po i Allahu tasgjë. Në më dhan mos bëni ju të mashtruar. Mos binin në mashtrim. Në vonësi të ruhemi prej mashtrimit. Të njohim kush janë njerëzit e mashtruar. Të sillet ka rënë mashtrimin e dynjas ose në mashtrimin e çdo gjëje që e largon njeriu nga Allahu subhanahu wa taala. Gjërështu ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala O lakinë këmë fëtën të menfuse këmë O të rabbës të martëbët të më garrat këmë O garrat këmë lë mani O garrat këmë lë mani O hatta gjë amënullahi O garrat këmë billahi lë gërur Tërgëm për munafikët Thëtë Allahu subhanu wa ta'ala Mi për ju thët ratë në fitëne Në fitëne në veteve tuë Ju thët prisënit Në më më prisënit se qërë të bëja dhe ju mashtruan andratuaja dërsa jerti për më timi Allah dhe ju mashtruaj juve dhe ju largoj për Allah mashtruesit është transmituar një hadith një pa ishë hadithit dobe transmituar një të i midi dhe i bënë maqë mjë për koptimin të shi sakt që profetës sënë Allah ka thënë izgjuar njëri izgjuar është aji cili e në logaritëve të në ti e më në logaritëve të në ti edhe punon për atë që do vi mos vdekës. Ndërsa i mashtruar është ai i cili ndjek dëshirën e vetes së tij edhe më pas ëndërron për i Allahut mirësi. Ëndërron që Allah t'i jap mirësi. Ç'është mashtrimi? Ka vend dietaret mashtrimi është që të qetësohet vete jote në atë gjë e cila është në përputhje me ndjejen e dëshirave të dë vetës ta. Domethën që ti ndiej dëshirën tënde, ta të ndigjësh dëshirën tënde plotësisht, ti je i qetë në diçka sikur po bën diçka të mirë, Allah, Allah, të duket vetë se po bën diçka të mirë. Ky është një i mështruar. Domethën që njëri ta bëj gjunafin, ta bëj gjunaf, dhe ti duket vetë se ajë është në rregull. Ta bësh gjunaf, ose të thësa junaf, ti duket vetë se ju ti e mirë me Allahun, i afër Allahut, ti je shumë mirë, ti do të vepuj gjëra të mira, dua Allahu të më çon në xhenet. Kjo i quat mashtrimi Kjo i nërmari në mund që është Në lojët shumëta Edhe ne do të cekim disa përkëture në lojëve Që njëriu përpichet Që njëri përnesh përpichet Kuptoj e të kapi vetën e vetë Që kojë si ku është Do të thot Që njëriu I mashtruar është e një cili Beson se është në mirësi Qëfën të botës e në botën tjetër Po shakti një dyshimi që ka ardhur e ti Në çështje të cilat në vërtet nuk është nuk është e tillë, nuk është e lejuar. Si për shembull, siç kemi dëgjuar sot shpesh, ata njerëz se cilët e shkurtojnë mjekën, tërë jetën e vet me mjekë të gjatë, vjen një moment pasaj, për, për hir të punës, shkonin me fatva një, një hoxhe, edhe në fund fare pasaj e shkurton mjekën, thonë do shkurtova për hir të Allahut. Ne hoçi për hir të Allahut. Ky është njeriu mashtruar, është njeriu mashtruar, e ka mashtruar fatvat. Kjo quhet njeriu mashtruar nga fatvat dhe moshtrimi më i madh është moshtrimi mosbesimtarëve, të cilët mendojnë se janë mirë, por ata në të vërtetë tek Allahu subhanahu wa taala kanë dënimin më të madh. Wa badalahum min Allahim allem yakunun yahtasibun. Ju sfaqjet këtu tek Allahu ajo gjë e cili ata nuk e llogarisnin. Pse s'e kanë gjetur mashtruar? Kanë gjetur mashtruar nga butësia e Allahut, që Allahu nuk i ndeshkonte dhe i linte që të jetonin të qetë të në qenë mashtruar nga kanajësi dhe mirësi që kishin të dynja dhe me ndoni se nuk kapo tjetër i mashtruar i bucija Allah që i latë qëtë dhe se ku erë të momenti vdekis i morë i Allah dhe i ndëshkoj me ndëshkim të paparë të paparë në njënë këtë dynja kjo është mashtrimi me madhë që mund të eksistoj pas të të vjen i I të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e kundështënë Allah subhanënë edhe pse e dinë që e në gjunafqarë edhe shumë për i tyre thonë dhe cilë si të kundështënë Allah e dinë që e në gjunafqarë thonë Allah është bujarë Allah është falës Allah është i mëshirë shumë dhe përpi që në mandë kësa gjeje në mandë të mëshirës mandë të Allahot në mandë bujarisë Allahot që të justifikojnë gjunafet të tyre për e mundë qikosh Shumë për tyre që më bështetën të kjo gjërë dhe i lem punë të mira Dhe kërën një, një, një, një numër të madhë gjunafesh Duk e thënë në shpresëm të këmëshirë e Allahot Edhe më ndojnë që kjo shpresë është një prej thon, thon për e gradër e të laharta të besimit E thonë, mund thonë disa për tyre E që janë gjunafe tona për para ojqe anit pa fundë mëshirës Allahot Që janë gjunafe tona, që janë gjunafe tona, që pa blerë Allahot nuk i pakso të zgjethët Kuajë rrugën gjynang të njerës. Mbasë disa proitorë mund mendojnë se për ardhje atyre u ka bë dorbi, edhe nuk i dënon Allah sepse janë fëmijë Hoxhës, ose janë fëmijë udhëllavarve, ose janë fëmijë njerëzve të devotshëm, ose janë fëmijë dietarëve. Nikojë që kjo, kjo që nuk u bën dorbi tek Allah subhanahu teala, sigurisht se nuk i boi dorbi Nuhu djalit vet, gjithashtu nuk i boi dorbi, nuk i boi dorbi gjithashtu edhe Ibrahim babait baba vet. Tu del pyetja Ku është gabimi të njerëzve Gjuna fqarë të cilë të justifikohen Me bujarinë Allah Dhe me, dhe me mëshirë në titë madhe Ku është gabimi të dyre Ndërkoj që Allah Ka thënë Unë jam te këmendimi robë i për mua Në më thënë kush me ndoë për Allah Ndë e falë, Allah dë e falë Ku është gabimi të dyre të dyre Dhe shumë për bëj për të njëve Ku është gabimi të dyre njerëzve Apo se nga bimë ta Po më pari thotë dakord, ti thot më vjen mirë kurse u them Allahu shfaraz, kështu që domun përdeso më shirit të ishë valla apo bëj gjinavën. Unë thon, thon dieta ose shejtani nuk e mashtron njeriun vetëm se duke përdor fjalë që pamë në jashtë duke nuk duket e panumshme. Unë kur mashtron shejtani, nuk thos shejtani që shko të keq, keqja se kjo është e keqe, jo, ta zbukuron ai. Pamë në jashtë nuk duket e panumshme, para në të vërtet është shumë gëbim. Po shumë gëbim. Edhe kë pamë në jashtë nuk duket e panumshme. Të dhe që më lëmi ka, Allah e shumë më sheshëm, shumë buja Pse e që më sheshëm Allah Për të farë gjuna fqa Për të farë dhe kësë bënë gjuna fërë A buja Një më kjo e shumë nga bim Sepse Allah e subhanët ta'la ka thënë kohan Inna lëdhine amën u allëdhine hajëru Vajahë dhu fi sëbirillaj u lajike Ergjuna rahmet Allah Thot ata të cilët kam besuar Ata të cilët kam bërë e migrim Kam bërë e hijëret Ata t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 ëndërë të tyre të cilat shohin ata kush e shpreson diçka e kërkon atë dhe kush ka frikë për diçka e largohet prej saj. Domethën një person i cili dëshiron të marrë rrok vund mujit, ç'e bën? Furon, por gjizesë nuk punon. Sa rog. Çart? Edhe s'u ngjajit me zjarri, por mërr vesh që ka një zjarr, ka një zjarr duhet ato i lartë po vjen po vjen për poshtë. Po gjizesë ti ke frikë për zjarrit, i gjen më të vrapit, po s'ka po s'ka të frikë. Nuk e përtigor. Që do thot, kur ti përndonos e ke frikë për zotëxhehnemit, e bën punkt hë, kë tregon që përndemim i jua që ti ke frikë është gënjeshë, s'është së vërtet. Nuk është frikë e vërtet, por gënjeshë. Atyre, këtu vjen shpjegimi i asaj shpresës për mëshirin e Allahu Subhanetuela. Shpresë, shpresa, edhe ajo që quhet ndrusha ëndra me sy hapur, janë dy gjëra që janë njëjta. E dallimi në mëtyrë është që shpresa lidhet me shkak. ë kurse ëndra me sy hapur nuk lidhet me shkak. Domethën një person thotë ëndërroi që të shkojë në Mek. Domethën e ka ëndër, thjesht, shikon ëndrrën se hap, por nuk ka bërë asnjë veprim për, për shkon në Mek. Kur zai person tjetër thotë, "Shpresoj të ikin Mek." Domethën ti kupton për ëti domethën që thotë shpresoj të ikin Mek që ky ka përgatitur biletën, ka marr vizën, është bërë gati, edhe pret momentin kur do të mund durë që të niset, apo jo. Ja, Kurse ky i paj thotë, "Unë ëndërroj," ky s'ka bër asgjë. Ky është dallimi edhe kush thot që unë shpreset e më shqira lot por nuk dhe por në asin le punët mirë a i në të vredë dhe në ndëron dhe nuk shpreson dhe në ndëra është ajo që që që ndrysh e mashtrim ky është mashtrim i vetës që i bën njeri u vetësti ndërsa shpesë e vërtetës e që lidhet me punët e mira dhe shpesa ka mëndjetat në dyra ase shë përqyshme që ka vlerën, ka vlerën e duhur Rasti i parë është, mbas i njeriu ka kryer gjunafin, edhe para se ta kryej. Domethënë nuk justifikonim shpresën tek Mëshiri Allahu pas të bëj gjunafin, do ta bëj të saholish Mëshirshëm. Kjo shkon. Po mbas të ta ketë kryer gjunafin, edhe do të pendohet tek Allah, atëherë ai shpreson te Mëshiri Allahu sepse shpresa Allah, në Mëshirin Allahu në këto momente e nxit njeriu që ai mos bëhet pesimist tek Mëshiri Allahu subhetale. E nxit njeriu që mos bëhet pesimist. Ndërsa Përpara xhynavit, pas të bëj xhynafin, të mendosh për, për mëshirën e Allahut, kjo gje e shtyn njeriu që i ta bëj xhynafin. Përpara xhynavit, njeriu duhet të, du të mendojë dënimin e Allahut subhanuhu teala dhe mbas xhynavit duhet të mendojë për mëshirën e Allahut subhanuhu teala. Kuza shejtani e kthem mbas të dy e këto. Përpara xhynavit e nxit njeriu që ai të ketë shpresë tek mëshira e Allahut dhe mbas xhynavit e çon njeriu që të bëhet pesimist, apo Allahu nuk të fal thot. Që ai Maan sai tari dy gjunafe. Gjunafin e parë është që që shkeli kufirin e Allahut. Edhe bëj këtë gjunafe dhe gjunafi i dytë është ai e humi shpresën tek mëshira e Allahut në atë moment ku ishte më kërkuar për i ti sekur, që a të sekurr, që ai shpreson mëshirën e Allahut dhe të kthehej tek Allahu subhanetuela. Edhe rasti i dytë është që njeriu duhet të shpresojë tek mëshira e Allahut dhe duhet të shpresojë tek bujarija e Allahu subhanetuela, është rasti ku njeriu dobësohet në adhurimet e tij edhe në punë të mira. Odo, provoj të kujtoj mëshirin Allahut bujërinë e tij, që kjo gjë ta nxisë që të bëj sa më shumë punë mirë të mirat tjera, që të bëj punë të tjera të mira. Kto është ndrysasë dhe njëtarë kam treguar të njerëzit të cilë i hem mashtruar shumë lloj njerëzish. Udhë të bëjmë shkurtimisht këto. Lloj i parë janë ata të cilët merren me dije. Lloj i parë janë ata me që merren me dije, që mësojnë dijen. Dhe këta janë disa disa grupe. Grupi i parë këtyre njerëzve janë ata të cilët kanë mësuar teorikisht dijen, në mund dijen islam, bëhet pse du dijen islam. Ka mësuar rregullat teorikisht, mirë, por ata në praktikën zero. Ata zhyten në gjinave, të gjitha llojet dhe nuk ruhen prej tyre, gjërcila e bën dijen e tyre të pavlefshme fare. Dijet e tyre të cilën ata kanë mësuar e bën pavlefshme. Në shembull i tyre, rasti shembull i një personi të smur, i cili është shumë i smur. Dhe kërkon ilaç. Atë gjën një mjek specialist për i nashin e ti edhe i e shkru recetën njegu i thot të bësh këshu, këshu, këshu edhe kjo e, e, e merë recetën e shkru në shpi e fillon e mëso për me dhe shetëtën e mëso për me dhe shetëtën po mëso dhe smurve tjerë edhe nuk e, nuk e zbeton nuk i pini lashin i thot doktori nuk bëna të veprimi që ka thonë doktori a me ndoni se mund qërorat kënë njëri në malisht që jo këshurë shemë dhe ti personin cilë Por nuk e vendoset në zbatim Ajo dhije E cira nuk vendoset në zbatim Ajo e humbet blerë në vet Sepse dhija Kër njerë mëson halalë dhe haramin Mëson regullat dhe kufit allot Ato mëson që një t'i zbatoj Moment që i se zbatoj e humi gjithë dhiren Për kratë të së cilës Aji e kështë mësor të dhije kjo është, më, kjo është loj i pare njëzet mashtruar Lohi dytë është loj i e, janë njësë Njësë të cilët Ka dhe kanë zbëtuar të pa më një ashtë më ta zbëtuar në dijen qikosht lagon nga haramet kryin dhe tyret jam regu, mirë po ata nuk janë interesuar që të kujdesi për zemër dhe tyre për zemër dhe tyre në mbushra plot më smundje në për zemër dhe tyre gjenë smundje në hasedit në zemër dhe tyre gjenë smundje e përqimit vetës në zemër dhe tyre gjenë smundje e mende mafsis në zemër dhe tyre gjenë pesimizëm në zemërët e tyre gjendë lëllus mundish sepse ata janë kujdesur vëndën përpamin e jashme edhe nuk janë kujdesur për regullimin dhe pastrimin e zemërëve të tyre edhe kanë harua që profetis ka thënë wa nuk shikon në pamje të uaja edhe as pasurit të uaja por shikon në zemërë të uaja dhe punë të uaja shikon në zemërë të uaja kësh e para pastrimin e tyre edhe punë të uaja është një grup tjetër të mashtruarish. Këta u duket vjetësuar më mirë se të tjerët. Këta kanë mësuar dijen, kanë mësuar kufit të Allahut subhaneh وتعالى dhe problemi i tyre është se ata domodin duket sikur kanë zbatuar dhe janë në brendshme, kanë pasur zeverëtyre dhe u duket vete që ata janë në rregull, e thonë Allahu nuk sforvon mua me gjëra të tilla, nuk sforvon mua Allah me mendimacyt. Allahu sforvon masi me njerëz të tjerë, është ajo si puna ime. Çu duhet bëjtë atyre? Dhe Kjo do të thonë që faktikisht shumë e madhe nga cilë natyra njerëz, dhe kjo është, domthon problem i tyre dhe këta quhen, domthon hyn një të njëjt prej grupeve të mashtruarve. Gjithashtu, domthon këto grupe janë shumëta, do tjëre tjëre, njëres, janë të përmendim shkurtimisht disa prej tyre. Ka apo edhe grupe të tjera, por sa njerëz që janë marrë me gjëra të tjera, që s'kan lidhë fare me diën fetare, me diën e dunjas, edhe kujtojnë se janë duke bërë punë të mira, madje mund të josh për tyre dhe që thonë që unë nuk do ta adhuroj Allahun kamju pas ditës një rast stil i person mson të dije jo fetare dije domthonjë që ajo ja mund të themi mund të hyj nga në fetare po në mënyrë indirekte jo direkte s'ka lidhje me dijen si dhe dhe për shkak të dije gjuhës e thosh unë ndjevin që po bëj udhërim kjo është edhe mashtrimi që njeriu mashtrohet me të sepse shembulli ti personi i cili mëson gjuhën tërë jetën e vetë e domthonë e harxhon vetëm për mëson gjuhën edhe bazohet në udhërim Është shemb një person i cili jetën e vetë intereson për të mësuar shkrimin, shkrimin, ta bëj sa më të bukur, vetë jetën e vet. Ë the thot, shkrimi thot është mjet i vetëm për të rritur dijen. Dije ku ardhën në sund dhe u bën shkrimin, por ne don ku më në me shkrim thotë ai. Ata jetën vet merrën në me bukurinë e shkrimit. Kjo një është mashtruar. Derisa lloji dytësh njerëzit janë mashtruar në punët e mira për e tyre njërezve ke njërez cilët janë mashtruar në qështë dhe farzëve do të thot që a interesot për, për farë namaz në file për të kryer pun që janë përqyshme edhe nuk ujtësit për farzët ka të rgojë i mëllë gjozë një rast i mëllë gjozë ishtë një djetartën dhej ka të rgojë një rast të një personi dhe të cili falë të namaz në atë dhe e rrim në agim falë të tërë natën dhe kur v i për gjumur, gati sa nuk pozi në gjumi. E thotë më Xhoshi, ky është njeriu pobek, thotë, që ka mashtruar shejtani. I interesu ka shumë të rrinë namaz natë. U interesu ka shumë që të rrinë fal namaz natë, ajsa i mbylën syt pasoj për namazin për namazin e sabahut. Ku është mirëncishem namazin natën po namazin e sabahut? Po namazin e fars. Madje dietar kanë treguar një rast një person, një të një personi që gjithashtu i thini fal namaz fal namaz natë, fal falet gjith namazm rregull, mirpo u dhën më shumë një namazën natës sesa namazet e fazës dhe më shumë i krahiqur me namazën natës se namazën e fazës kjo është gjithmonë i mështruar sepse namazi i fazës është më trunzishme dhe afër një më shumë tek Allah subhanuhu te ala sesa të gjithë namazet e tjera e megjithatë nuk krahiqen me namazën e fazës ash krahiqet me namazën e natës për atë që e falëu jo, mëjesë falih. Ky domosht është një lloj mështrimi. Edhe ka raste për von këto këto mështrimi mund të nxjerrë njeriu që deri në pikë që Ajt kujdese për disa nafine në fund i fazit. Un kam pasnjë vji person i cili merrëshë me me abdesin aj shumë sa i ditë kohën e namazit. I thosh "O oh, oh, Allahu Azim". Po den kohën e namazit, po, po ngriu, ndonëse edhe boll më kemë më këshum abdesin, rrintë 1 orë duke marrë abdes. Thoshë bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Kush e sa herë? Kush e sa herë i bën de krave? Kishte vezvesë të shumëta do kujton domos sa kjo është devotshmëri edhe i ditë kohën e namazit ngjerë namaz bëfal disa njerëz tjerë janë mashtruar në leximin e Kuranit qëllimi qëllimi i leximit të Kuranit kush është që një ta kuptoni që të marrim sin mbi ti kurse mund të kesh disa grupe njerëz të cilët lexojnë Kuranin bashkë apo ata që marrin vesh arabisht në sa për shqiptar jo kjo gjë nuk ka faj për këtë gjë sepse ne sa se kuptojmë detyra jonë është ta mësojmë mësojmë ta kuptojmë po ata që e kuptojnë duhet që të aledzojnë për të kuptuar jothi është për të kaluër shkronjët jothi është për të kaluër shkronjët një grup tjetër është një grup njërëzit cilët agjëren mund të agjëren shumë mirë për aji për të këte agjëron në më thënë eruan trupin e tinga nga dhe nga pire e tërë ditën por nuk e ruan gjuën e vetë për Gjibetit nuk e ruan zemër e vetë për në Më dhe thënë këruët dhe, dhe përpi që të bëjt në në file, por nuk ruët për e tërkja në haramë të rënda, si që suje fajsia ose gjibeti. Në më, më një që këj personë në që uëtë personi mashtruar. Në disa persona tjerë mund mashtruar vë qështë në haqët. Ka personë të cilët bëjnë haqët të vitë. Madiqu shonit janë haxh mund të çajë më të madh i lut Allahu dhe tuaz domon ti është një shumë devocion që ston gjithë fushën e Arafatit kur kthe në vendin e vet ai bën një numër të madh junafesh hapta azje fshehur azje emër të Allahut te për hir të, të Allahut te për hir dënyase i bën gjitha këto edhe mbas se vetja e tij mashtrodhi i thot ti bën haxh haxhi të gjithë junafët prandaj vazhdoj bëj haxhi se kjo është na punë më të mirë Pasaportira çfarë bën gjithë vitet, i fal Allahu. Edhe nuk shqetësohetin, lshon frejat të gjithë gjinavat që bën me shpresë se Allahu do ja falë atë për hax. Mund ky, domosdoshmërisht ky është një person shumë i mashtruar. Një grup tjetër është janë ato të cilët i urdhëron njerëzit për për të mira dhe harrojnë veten e tyre, i ndalojnë njerëzve të hihat dhe i harrojnë veten e tyre. Domethënë grupet e njerëzve këtu janë të shumtë. Kaloj te një, domethënë një lloj tjetër Njerëz të moshtruar, një lloj tjetër ata njerëz të cilët kanë pasuri. Kan pasuri, kan pasuri dhe përpiqen që ndërtojn xhamin. Ka punjës pas tyre, përpiqen ndërtojnë një parë të madhe e për ndërtu xhamin. Në fund fare pastaj gjithë ato punë të punët madhe që e je bën, ja vesh çjen minuta asaj punë të madhe dhe shpresojnë të dilsh për blini, duke vendosur një pllakat aty që kjo xhami është ndërtuar nga filani Kristeku. Në emrin e vet aty. Edhe rrezik Po sikur mos vendosesh ajo pllaka aty në mur, ai si ishte gajshën ta jepte të të, të të para për ndër duxhëmin. Domethën ky, në të vërtetë, ky si e për Allahun. Ky je për të shkruar të emrin aty, por duk para njerëzve. Ky je për, për Allahun para. Dhe edhe me gjithatë, ky lloj njeriu mendon se Allahu e ka falë gjithë gjuna për të lloj punën që bëri. Nikoj që ai gjithë e bëri vetëm për për të duk para njerëzve. Edhe ky lloj personi ka dy probleme. Problemi i parë është ku ka fituar të pasurinë? Përse ka shumë njerëz që të pasuri kanë fituar haram? Edhe problemi i dytë është, që ai mendon se është sinqert për të punuar që bën, sepse thotë do të kam shpenzuar para të mëdha, më anëj mund të ndaj para njerëzve, ka vënë para edhe për për dekë të papërcaktuara. Ka vënë para për të zhvilluarin. Murr para ynzluje, nikoja ajo do të ska vlerë tek Allahu subhanuhu teala. Për shembull di, si shembulli i kujt, si shembulli i lopës. Edhini shembullin e lopës? Ja dajteun kovën, e di shumë mirë shembullin e lopës. Shemud i lobës është që ka së lobë që mëshallah bënë shumë qumush. E të i e mjellë atër, e kërë mbushët kohë në fundë fa një mbushët plot, ajo i futë shjelmin. Futë shjelmin dhe gjithë qumushë i këndëm. Kën Shurës dhe punë e njëriut. Njëriut i cili e bënë një punë pas një qiritet, e është si lopa, e cila e mbasi e mjellë, ajo e hethë qumushën e vedhë dhe qëndëm. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالله مظهر و ne erën dhe tek për përpara punëve të tua pun dhe uni pam ato punët e tua dhe i bën ato pluhur i bën ato pluhur se s'kishën to sinqeritet për Allahu subhanahu tala kuse një grup tjetër njerëz që kanë fituar para me hallall mirëpo ta i shpenzojnë ato ponërtimin e xhamive që dukën çka kanë shpenzuar, edhe i shpenzojnë ato në gjëra të cilat nuk janë pjesë përbërës e xhamis, si çan zbukurime të cilat në të vërtet zbukurimi të xhamive, të cilat në të vërtet e largojnë njeriu nga përqendrimi i namazit dhe nuk e ndihmojnë udhërimin e tij. Kjo këy në të vërtet për këto shpenzime nuk mësh problem. Edhe pse ai mendon, pse ai duhet të bëjë një punë të madhe tek Allahu dhe duhet të mbash problem të madh tek Allahu për të punë që bën. Dhe ky është, do të thonë, një për njerëz që është i mashtruar me punën që bën. Disa njerëz tjerë janë ata të cilët shpeszojnë po poshtë pasurit madhe, është mësonë po Fukoje të japin, mirë po, nuk duan ta japin fshehtësi. Po i thush, një për tjyre, je për të zhuash një person për ty, jep ato fshehura, siku sikon njeriu, ai thotë jo nuk nuk porot ta japi. Do ta japë vetëm sidhur njerëz kur të grumbullo madh njerëzish. Mirë ka raste, po grumbullosh njerëz, deni jepë dy pasanikë veu do të jap kaç lekë sot për për të gjithë punën atë. Jep para të madhe ti puteve dhosen vetë ato këto llogjëta i siptas 1/10-ën e saj. Pse? Kjo është për Allahut. Kjo është vetëm për të dukur. Kjo është vetëm për të thënë njerëzit që ti je bujar, edhe ai e, e morësh problemin e vet. Tregohet një që një person shkon tek Bishr al-Hafi. Dhe i thotë, "Un kam vendosur të shkoj në Hax." "Çfarë mund do të bëj?" i thotë. "I dotaj sa parë ke ke përgatitur për për të shpenzuar në Hax?" I thotë 2000 dirhem. Po 2000 dirhem është shumë gojja e mallë, shumë më malke një koj që të rëgohë që se lefët mund të bënin haq me 12 dirhem 20 dirhem, 25, 40 dirhem ku se këmë me 2000 dirhem në të bënë haq i tha Bishri qërë kërëkon për haqit të ndët a kërëkon që të kërëkon të arirë zuhdin të kamarë madhe për shpin për, për, për, për të shiku qaben a do kërëkon kërëkon kërën e sinë allaut i thotë kërëkon kërën e sinë allaut i thotë për që se ti të më dhëne a rinë kër ati shpenzosh ato domthon pasuritë të on këtu domthon ai do e bësh këtë gjëje i thot ai e, e boi thot i thon mirë do shkosh ato 2000 dirhem që ke shkosh për nda 10 varfërave të cilët janë shumë nevoitar janë borzhlinj kanë halle jep otorës aty që kanë sinallallahu subhanuhu teala sepse kjo ishte bëh hajne hajne islamit po bonda hajna file shko ato se kjo është më hajë për ty se sa shkosh aty për të dukur që unë jam haxhi jasht para sa para pa shpenzojun ja çbojun për të dukur Kjo është më mirë për ty i tha. I tha, shko dhe bëj këtë që të them ne, çka të them dozë thë se kjo është më haje për ty. Tash i tha, më po tham thojë, e paso ti i thosha, çfarë ka në zemrën tënde atë? I thosë që shkoj të do o finalo dhe punosam i thotë. Ë, më pëlqen më shumë thonë zemrën tënde që thoj të, një të thë, thë, tiki. Atë do buësheshi, ky bishri dhe i tha, i tha një fjalë shumë fals, shumë shumë të të, të fortë. I tha shigova. Pasuria tha kur mlidhen nga pisligjet dhe nga gjërat e dyshimta Ajo e çon e çon njeriu që ta përdori në atë që është këndësia e shpirtit të tij, këndësia e përshtit. Ëh, por këtë asoj njeriu shfaqet sikur bën mund mira, por ata në dhe vërtet të vërtetë tek Allahu nuk kanë ka asnjë vlerë sepse Allahu e pranon vetëm devotshmërinë e jotyr që duan duken para njerëzve. Kurse një grup tjetër njerëzësh janë ata të, të cilët u ka dhënë Allahu pasuri, ata falin namaz natë, agjërojn ditën, i bëjnë koprras, nuk japin gjysëm leku për Allahun. Ata tregojnë ja që Po bishët, i thonë thon që është një person është pasanik i madhë Mi përha i thotë fare të shumë Adha i gjëronë shumë i për nuk i pasi lek Edhe atë e thotë I thotë bishët, kjo është një i vëblekët Një i miski, i thotë Kjo thotë, la La të që është, në më thonë Rast i vëllitë që më për të Dhe u morë me rastin që i përket tjerve Pasaniku Puna me mi që ka pasaniku është e tjave para Së Këri pa pa Allahu subhanahu wa ta'ala dimoj njerëz të varfër. Ai smenë atë punë të tregosh koprac, dhe smenë me namaz. Çi duan namazin di ku është koprac. Nikoj që Allahu nuk i do kopracit. Namazi i tij, dëgjirimi i tij është vetëm për të moshtruar ose për të mbuluar pëslliqun e tij. Ja leçon shëjtani të një njeriu, ti bëj të vëper, sepse këto leccimi doon nuk gjen problemeve shëjtani të njëto të çështë, sepse, sepse Kto ndihmoni ato që të mbule pislikun në vet. Qajim pamën e parë duket sigurisht mrregull, ndër ky është mështrimi. Ky është i gjithë mështrimi. Dhe domthon më njeriu ushtoton për mështrimit, duke njohur veten e vet më mirë, duke njohur të meritat e vetes tij. E dyta, duke njohur Allahun subhanuhu teala dhe cilëtitë e tij dhe emrat e tij. E, ti. e treta, duke njohur dynjan me pavlefsinë e saj edhe duke e lërguar zemër dhe mos e lidhur me ta dhe e katëra duke njoha hiretin edhe përfundimin e madhë që kanë besimtarën në hiret dhe përfundimin e këj që kanë mos besimtarën në ta edhe së fundi, po u themi i gje madhë i të si regu që të qështja e mashtrimit zakonisht njeri nuk mashtrohet të gjërët i qarta kjo është haram, kjo është dëtyre por mashtrohet aty ku pa e qitën dy gjërat në gjashme si përshomu Ka qitën dy të dyra. Një e ka kohën e gjatë për ta kryer kurse njëri nuk pranon kotjetër. Për shembull, një person është betuar që ai do agjëroj një ditë ose 10 ditë për Allahun subhanetullah. Edhe nëse hyrë Ramazani. Edhe ky do të undë kryso ato betime që kanë bërë ato. Edhe fillon e fillon të nezmë agjërimin gjatë Ramazanit për betimit. Në kohë që Ramazani ai po iqon se kap dot bë. Ky është i vështruar. Është mashtruar edhe problemi një problemi ti kush është që ai mbanën pamën e, e parë dhe në mendjen e vet është duke bë punë mira, po tham duke kryer adhurim ndaj Allahut. Po është mashtruar sepse s'po bën atë që ka dhënë Allahu, po bën atë që i thot konkreti. Ky demon ky lloj mashtrimi për njeriu është shumë i keq sepse nuk e lën njeriu të kuptojë të vërtetën. I duket sikur është në rregull, sepse i ka mbushur shejtani një lloj petku adhurimi, që aty duket vetë sikur është në rregull, nuk ka asnjë problem fare edhe shemën të të të të të të shumëta ideja është kjo që u thash të ane njërë dhe të të të goti ku i desëm që mu zbjerë në qakun e shëtanit e thelbik sa i gjere është njërë të njofit metat e vetës zëtë të njofi Allahum subhanu të ala të lidhë zemë më ahiretën dhe më dynjan edhe të lutat Allahum madhëruar që të ashfëtaj e se fundi, profetit s'an Allahum ka thëmë besimtari besim të cilin e gëzon punën e tij e mirë dhe e shqetson punën e tij e keqe. Kështu që kush e njeh veten e tij dhe njerëmet e tij dhe përpiqet të rregullojë ato, edhe pse nuk ka arritur në rezultatin e dëshiruar, ai shpresohet jetë në hajër. Ndërsa ai person i cili nuk ka nuk ka arritur ndigrade dhe nuk shqetson për gjunafin e tij dhe nuk gëzohet për punën t i t i mirë, largë, e tij të mirë, ai është larg dhe ta çaj veten e vet sa shumë larg. Nusullallahu mağdhurur, që mos më bëj për atë që të më shtruar dhe dhe dhe në nërgojnë e hilët e shëjtanit e në mjullit të jetën punë mirë Allah o shprejnë një në tjetën